Këtë muaj të në bënë me dëvërtet një mikë që do ikzohemi takimit me të ditin kër të kohem Allahot e në Zogjel. Nëse kjo është një musafir që në ka ardhë nga anë Allahot e Zogjel. Dhe do të shkonë, si kurse është natyra i gjithë musafiri. Sa do të gjatë të qëndranë, do të dvije koha dhe do të largohet. Mirë po, së qasët mire në ato kër në riu pas kohë të gjatë, të kohet me musafirin të cilën e ka pritur mirë.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 10 ditështë i fundit i muajt Ramazan, pa dëshimë se është i njohër për të gjithë muslimanët si një periud e veçante muajt Ramazan. Ndo është ta muslimanëve u mungën dituria për detajet e këtyre veqorive. Mirë po, sa a veqohet, po a veqohet. Gëse kështu edhe është përcidur, përshdimisht dhe është folir për muajt Ramazan zakonisht dhe kër është ndarë në, në tri dhjetëshe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 gjithë familjar në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që një mobilizim i tillë nuk ishte i këtij niveli padyshim në 2 dhjetëshe të mëhershme andaj i dërguar i sallallahu alaihi wasallam tashmë për dallim nga jeta e tij e zakonshme tashmë nuk flinte natën më sepse nata është bërë për xhumë dhe i dërguari sa nuk rënte të, të, të natën nuk e kishte traditën e dinë mëngjes nuk bënte kështu por flinte edhe pse flinte shkurt me siguri dhe nuk flinte gjatë dhe ngrite një pjesë caktuar atë e nazët për të falë gjatë tër vitit, por me gjithat të flinë të, dhe porosist të ashap të ti që ta shfrydzojnë një pjesë në nazët për gjumë, por tash më bëm përreshtim, andë e thash shpalten një gjendjit jesh zakonshme në kuptim pozitiv në shtëpinit ti dhe në rethin që aj jetante. Andë e para që bënë të, ishte gjendjit jesh zakonshme në rafshën e gjumit, nuk flinë të natën fare, e do të të bënd të si kurse, do të të ka në hadith, e lidhë të ripin fart. Dhe këllidhje djetat e kam përmendur në dy kuptime. E para në kuptim të sërezitetit dhe në kuptim të angajimit dhe e dyta në kuptim të largimin nga gratë e ti. Ande edhepse ishte lejuar gjatë natës, do të të në Ramazan, mardhanjet ose afrimin dhe e gruas, mirë për ishte një njën e është zakonshme dhe i drebuar iso se nuk e bënd të këtë në djetë dishtë n Por për të reguar do të të angazhimin e madhë në këtë djetë dëtësh. Gjëta shëtë i dërguar i sëllëm e veçan të këtë djetë dëtësh me etikaf, ku izolohin e gjami, në byllin e gjami dhe më nuk ishte aj i dërguar në kuptimin e shqoqenimit me njerës, në kuptimin e komunikimit me njerës, si kur ishte maheret. Andaj si kur se ka në trasmetime, Muhammedi s.a.ll.a.s. e ngresë të një tendë në mërenda në gjami së ti, fute brandasoj dhe nuk komunikon dhe nuk komunikon te maskent nuk i flet të as kujt ter kohën i aqushton te adhurimi te Allahu xha ljalalu madje gjithashtu ajo qe e ka veçuar me te dërguari sallallahu alajhi wasallam kët mujë është mm. tashmë tashmë i trazonte nga djumi në mënyrë pak më pak më serioze me këmbgulsa edhe antarte shtëpis edhe pse ndodhte edhe më herët në situata të caktuara ne kjo është një edukat shumë e mirë që duhet ne ta kultivojmë në familjet tona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 Mirpo nuk ishte kjo e vardhushme, ndersa në 10 si ditë të fundit ishte më drejt e vardhushme. I dërguari Sosial nuk pëlqen të qëndosh nga familja e tij të mbettej neglizhant, të mbetetin gjum, por insistonte këngulta që ta shfrytëzojnë masë të mëdha 10 ditë në e fundit. Dhe gjithashtu ajo që duhet të them përfund është se këto ditë të fundit tashmë është ë, është një shans e fundit e cila duhet kë u shpenzuar, duhet u harxuar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 Dorson këto pjesë të Ramazanit Allahu Xha Lla olez bizbret në pjesën do të thotë në dytën e 30-të natës tash më e dyfishon thirrjen e dyfishon zbritin e dyfishon afrimin vet rabbutati që njerzit me vërtet tash në masë të madhe të përfitojnë nga fundi nga ajo që Zoti Xha Lla ole ka kërkuar nga ata të përfitojnë në këtë muaj atë mund të shojmë sot si një maraton vërtet ku garojmë në punë të mirë dhe maratona të kuje në fundi duhen më shumë forca për të perfunduar no. për dal fitimtar inshallah Nuk e çem kë gjendja e profetiton sallallahu alejhi dhe sallam. Do të flasim me në një gjendje gjithashtu të parëve sahabe, të parëve tan dietarën, thonë si kanë përjetuar këtë ditë. Ata padyshim se e kanë veçuar muin Ramazan me adhurim më të vërtetë çdo aspekt nga muajt e tjerë. Por edhe ndërsa muaji Ramazan kishte dallime, andaj 10 ditë si fundit edhe për ta ishte shumë specifik, ishte shumë i posaçëm transmiton nga shumë nga ata, se e, jashtë Ramazanit bënin hatë me Koranin gjitho javë. Unë nuk pa tham se, e thamë se atër nësë nuk imi bëjë asë jo, gjë. Jo, vetëm duha thamë dalimet. Po, Gjenë në tyjnë. Se kanë dërshuar. Jashtë Ramazanit bënin hatë me Koranin gjitho javë. Kur, jav. Kur fëllon të Ramazani, gjitho ditë të tretë bënin hatë me përtonin Koranin, ndërësa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 Për mënyrë të Allahu te azhajan, denta për mënyrë të Allahu xelahu wala. Për shembull në qoftëse në ditët e mbetë e kaluara të Ramazanit, gjatë ditës ke thën 200 300 istaghfurullah. Për shembull, ëhh. Mm -hmm. pse kjo është tash tash më difishojë. Bërë 500 herë gjatë hemdethje. Një herë, herë thuaj istaghfurullah. Apo në qoftëse tash më për shembull, ëh me me namaz dafil na nuk e çëndruar bash si duhet, tash më bëhu shumë i kujdesshëm dhe 7 numër të namaz në file, sa të ke mundësi, falë namaz në file, sa të ke mundësi gjatë ditët, gjatë natës, nga se me dhëllë është një përfundim që duhet të arim në caktë, caktuar. Pas ta i gjithashtu në qëse, për shambull, e, gjatë muajtë Ramazan, kemi qenë, do shta, kemi qenë aktiv në rafshin e sadakasë, lë moshësë, në shëta jo sa duhet, ta është me të arimësim, ta dyfyshujem ta të është dhenjen, Ma tjepër, gjatë ditës, ose gjatë ditëve caktuara e kështë të më ratë. A në duha të temë që nga ta e rëtës me tuarë sa ta, unë e ceka një aspekt caktuar të, të, të Koranit. Po, mirë po, kënë nuk do të tëse përkurëzot vetëm të Korani, i në përmetë vëlletë për frinë të gjitha ato fushat, tësat besimtari duhet të jetë një garuës i zelëshëm, aktiv, për të arritë në cakë kitimtar. Dhe ta është këtu shtigje q ndoshta nuk mundemi por dëshojm që të jemi të zellshëm dhe aktiv të gjithashtigjet. Nëse kjo është pataran për njerëzin të përgjithësi, andaj i themi njerëzve përcakto, përcakto një shtek të caktuar që në të më vërtetë do të dyfishosh apo do të trefishosh aktivitetin tën, kontributin tën për ndolim gjajë që e ke bën jashtë këtyre 10 ditëve të fundit. Po, atëherë duhet, duhet të themi që pjesëmtarët duhet të veçohen aktivitetet e tij gjatë 10 ditëve të fundit më, më shumë se 2 gjithë ditët janë kaluar. Mirë, thëm që në, në javën e parë, më thënë bomnia pyetjet që zakonisht në fund të çdo Ramazani besimtarit thotë si do të më shofësh kur të vi Ramazani i tjetër. M'u boi përsëri këtë pyetje tani në 10 ditën e fundit ose në javën fund në në e fundit që ne kanë ngelur. Ju mos u themi përsëri. Ah, sikur të vi përsëri ditë pas një viti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 i orientuar në dërëtimet saktuar dhe të tëtur. Ndë e imi futë në Ramazan me një agent të saktuar. Dëshvej këta bëj, këta bëj. Ndë është, nuk e kemi realizuar planin sa duhet në muaj në Ramazan. Ndë është, nuk kemi qenë aktiv në mas të duhet në muaj në Ramazan. Kur flasë në muaj në Ramazan, për flasë për ato që ka kaluar. Rëm. Dhe tash më njeri, nuk gudzan që tëtë të hajri në shala, vit nashmë, jo që tër atë që nuk e pas mundë si të shrujtëzosh në ditë e kaluara, kompenzojnë e këtë dhe dishe funit. Dhe dëshmojnë këto qaste, para Allah o të manuar dëshiren të ndë, ma dje këmbullin të ndë, ma dje sinceritetin të ndë dhe sërzitin të ndë, se të mendë vërtet je i sincer, je i sirjaz në atë që i e këdhën besënë Allah o se të të arrisht. Andaj, këtë dhe dishe një funë, mendë vërtet, është një shpërlarje, apo nështë të tërë asaj që në është ta nuk është arritur sa duhet në ditët e kaluara. është një shans ideale për kompenzim, sa, përshambull, është e, e mirë sa ardhur për një njeri një afat ishtuar për të akry një punë. Përshambull, në që fërë një student ka pas të të dodoj një punim me datë njëzët e pes dhe pre, pre ati punimi në varat, përshambull, mbarvatje e studimi vëtetin të, të, të armen,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 mund të kemë gabuar ditën e 3, 4, 5, mund të kemë qënë neglijënd, e për tash është tyra fatet për 10 ditë. Kuptojë kështu këtë 10 ditësh, se një shtyri a fati për 10 ditë, që tash më pra dëshmoje serëzisht, se të vje keqë për atë të kaluar që nuk e kesh duar sa duot. Dhe në qështu se kështu e kuptojë, atër pa dëshme se do të nadu këtë shumë e lëgjekshme, shumë e arsyshme, pse i dërguar, sëllë alësallim, e bëndë të të të atë angajëm të shtuar në 10 djithës në fundit, e që nuk ishte i kësaj masa dhe i këti i tenzitit në 2 djithësrat e partë të Ramazanit. A, për të i bishë thamë në në njën e gjenetit, në në erën e ti, në 2 djithësrat e parë, në munduam të shfridzohë një kohën. Nështë të të një duhet hoqë si të shfridzohëm është do minut në njën e gjenetit. A, �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 Në pasul HMPmrim. Mirpoqë ndim që di kohë 5 minuta, apo edhe pse nuk kemi nevojë ndoshta për ujë, po pij më shumë se na duhet patutja. Se është duke duke përfunduar <të> për. kuavën. Andaj them se si kjo një gjë ndaj kësaj. Është duke mbyll, ndoshta nuk jam ushqyer mjaft me këtë aromë të gjenetit, nuk jam motivuar sa duhet se ndersa mund duhet, posa të mbyllën dytë, duhet për 11 mujëdit, për 11 mujë më duhet një energji më afull për të vazhduar. Andaj tash në këtë kohë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 Azo keska duar apo tin në yjet Ramazan po do të lutëm të mallon gjithmonë do Allahu na ka premtuar se do të na përgjigjet por nuk janë garantat apo nuk janë garantat të nivelit të Ramazanit Pra e këtu e ki li so i midawat wala turad a Jerusalemi lutet që nuk i kthehet këtu e ki një mundsi që Allahu xhallahu wala çdo nat liron njerëz nga xhenemi don ko lista të caktuara që aty janë shënuar njerëz Apo? dhe tash Allah u gjellera që do ne të përmend emna me lajkeve. Filonin, lërgonin nga këllistë, bartë në listë të banorët të gjenetit. Unë e sila një shembo, një gjirat një, një, një gjami, thash kështo, parëmendone si kur ti i minit të burgosur, burg të përjetëshëm, apo burg me dekada. Ime të burgosur një burg të saktuar. Dhe në ka arlojmi se në muajnë kërik, kryetari i shtetit, ditë për ditë nëzirë lista të njer që lëruen nga burgu. Si të ty se gjendja e të burgosur, va? nuk i më rgjumë, ma gjithë dhe buka u prehet. Apo? Ka se shansë, për mënda, me vështë një herë të për mëndë emë njët, kjo në nënkuptan dalje në liri, kjo nënkuptan shpëtim nga burgu 20 veqarë, 30 veqarë, nështë atë përjetë shumë, nënkuptan një linje të re për ty. Edhe pse, kur dhe dhe si është burgu, mund të balavirë me shumë të lashe, që do të lakmash të thesh në burgu. Përmend që i dhe atë, ki e dhe është përmend emni. E qëfar të në venja? Për të përmend emni që të barë nga një burgu i zjardë, të barë një ven që, ju që ka të lashe ati, po nuk mund të paramendarë së bukur është atje. Dhe njeherën që vëse përmend emni ëtë, apo nga kërtari shtetit, dhe del nga burgu,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 situata të tretëme, aty janë shumë posaçme, shumë të arzueshme, e po tash me kij çdo nat, çdo nat. E nuk e di pse a ju. Bueno. e përmendur Amjun apo ju. El ushmalloh namë se të përmendam ju. Amin, amin. Që tim nga banorët e xhenitit. Amin. Duke vazhduarsha në pjesën e dytë me rëndësinë që ka kë këto ditë, për mirësitë të veçanta që ka dhënë natë mëve, do të llacim në pjesën e dytë tash. Të nderuar miq, duke lutur zotin thimi, të jemi për të për të tëry që janë liruar nga listat e banorët të zjarë të gjehnemit dhe janë registruar në to të gjenetit. Këtë jemi në pjesë në ditë për të folio për sërim e orë. që këthemi përstëri në studio për të folur në pjesën e 2 të emisionit tonë Rruga Drit Allahot, imi duke folur në 10 ditë që në fundit në fundin e këti mua e këti mëse firje. Hox, e lam duke folur për të veçantët të veçantën e këti 10 ditë që të fundit. Pa dushim, unë e përmenda në filim sa e që e bëndë shumë të veçantë këtë 10 ditë që fundin nërë tjera dhe e që është më kryesori është oto se n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 Njerëzit sot shenujnë datët ndryshme. Data e qlirimit, data e pavarësis, data e ku e diqka, tërsa për muslimanin, nuk ka datë mund të posaqme në historinë e njerëzimit. Se zbitja Koronit. Në si duhet të presim një këtë natë. Këtë natë ka zbitur rullëzimi jonë. Këtë natë ka filluar të zbres pajtimi me Allahun azo gjelë. Nga se njerëzit mund të pajtuin me Allahun vetëm për mes që alës e ti. Mm -hmm. Gjitho e tentativë të të pë kordinizave të librit, as të papranuash, por afrozon nga Allahu xhelalu ala. Andaj këtë natë ka zbrit një libër që me të Allahu na kam shëruar. Që me të Allahu na ka udhëzuar. Me të Allahu xhelalu ala na ka shpëtuar, na ka nxjerr nga errësirat e ndryshme të kësaj bote në dritën e Islamit, në dritën e Udhzim, në dritën e Zotit xhelal xelalu. Uh, andaj si duhet ta shohim ne këtë natë? Njerëzit janë me fytyrë zjarre, apo të tjerë për përshëm po natë në vit e tjerë? nën votën në e vitit 3. Njerëzit sa para shpenzojnë shumë. Sotika që ftosin për Kosovën jan, janë janë do do do të kalojnë kalojnë domon miliona miliona euro. Ëvërtet, më ndonjë çdo shtet çdo shtet do kalojnë nuk... miliona euro. Ëvërtet. Miliona euro. Që në votën e vitit 3 që njerëzit e festojnë, që shpenzojnë për te, ta rin, flajn, festojn, të. Të natën rri, nuk flajnë. Ëvërtet. Festojnë. Edhe pse kanë telashe, kanë brënka, i harrojnë të gjitha, apo ma gjitha të smurit gëzohen.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 So, gasa do qaoj, po them çe bojm çe sadah ti apo? Sadah, çka ka vën për ritin e ri. Çe nuk lidh asgjë, vetë. Ma de, denin do të kesh tek Allah xhallova për këtë punë. So do të shpenzosh për natën e katërt? So do të shpenzosh nga koha, apo Allahu hoq po lutum në mëngjes po ti më çu më, më, më shko, apo mirë, e nuk punon për, për atë, për atë. Kohë, ruhe, të prart? So ka lënësh kuzhinë ruçet sikon pra ulë kukurësh kampionate sezonet sezonet e shumë ndryshme ndryshmënda kultura të ndryshme po sa so shpenzuat aty nga koha nga mundi nga parat nga gjitha këto tërëso gjitha këto janë dëm të njerëzimit atë atë sa so do të shpenzojmë sa so do të luthemi për të gëzuar për të festuar në natën kur ka zbritur korona kjo është ajo që bën doçant e parë e, par. e dytë ajo që bën është se, Kënat është nata e jetës. Mm -hmm. Kënat qëtë në këtë natë, në qovë se fitove, fitove. Mm -hmm. është sa so një mimoj. Parë nënda, disa djetore e ka numruar mm -hmm. dhe u ka dalë nbi të djetë vite. Mm -hmm. Do tëtë, një natë e godet, angazhosh, preokuposh, të ka lau të numruar, si kur të kishe bër ato punë për gjëtë të djetë viteve. Dërëtej i këpërve të mjënat. Shëkoj këtë bujari. Mëllaj. Andaj i dërguar, Esa Salim, do i dërguar. Në fillim nuk e din të kur është kënat. E kërkan te, mëllaj sikur se e kërkan, ma di edhe edhe edhe edhe edhe edhe edhe edhe më tepa. Sikur e kërkan nëna, fëmiju në humë burë. Sikur e kërkan. Nuk lenë vend pa kërkuar, nuk lodhët kur se kërkuarit. Nuk po shanë asë njërën Për më shumë nuk e din tek uort. E din se është fshehur diku në Ramazan, por nuk e din tek uort. Andaj bënte itikaf në ditën par. pa e parë. Ngase donte të tërkonte kalë në dhrym. Asnjë çast mos të ikë. A do të mos i humb pa dhrym. Sëmos von mund të jetë nota e katit e të kalon një çast vetëm pa dhrym të Allahu leualla. Kyç Kyqë... 1000 muaj. 1000 muaj ky çalloj ka fol gjithë më kot. Këti që Allah gjëllevala, jë ja kanë da hisën gjenet endë, endë, endë, pa dojnë për kësoj votë. Ma dhe endë pa u kryo. E qëfar të imini? Kërë a kuptoj se nuk është në dhëdis në parë, tha me sigur ju në dhëdis dyt. në dytë. A tërë filloj të bënd të itikafë në dhëdis në dytë. Dhe, dhe deri sa a kuptoj, Allah e emësaj, sa është në dhëdis në fundët. Andaj më bjullë në gjami në dhëdis n dhe el-gullis sallallahu alaihi wasallam e kërkon të natën e katrit. Sallallahu alaihi wasallam. Po shkak të rritjes së moshës i kishte. Dhe mendoj se kjo është një një mësim praktik, dhe një udhëzim praktik i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për rritjen e moshës të kësaj nate. Ganeera të shove priu në prim, kanë vetë për komandë, apo bëhet fotografi flet. Në no, sikurse zakonisht e shkruaj no comment. No comment. Nuk ka comment. S'kanë vetë për komandë. Vet fotografi atë t'tëregon ty para çë duhet të mposh nga kjo. Andaj vet kësaj sa t'tërguar zotën e so so katrit, vet angazhimi i ti, vet veprat që i ka bër, janë të mjaftueshme, so, pa folur ne asgjë, pa ashtuar asgjë, janë të mjaftueshme për ta treguar vetëse sot në shfordin tuaj bomë edhe ti. Po, natën e katrit po pyetme atë që na është pyetur, atë që kemi qenë për profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë të bëjmë?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 është nata e fiturave. është nata e, e arritës e pozitive të lata të kallahu gjellewala. Nga njerë e kam frikë se allaj të sili më shemë bëngejte e për detshme. Qëfar bënë njerëzit për të ngërit, kam frikë se bananizojmë këtë atër. Mirë, për të mësim, më të vërënë njerë, duhet njerë edhe nga vebërën e këqia të bërë mësimë njerë atër. Vërët. Apo njerëzit për shemë bëllë që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 It, so, e, që vërtet. A do në kort azaja? Po ja. Erdhën kënaqëti. Sa? Ja, çfarë të bën këta? Fitosh një drejtorat në xhenet. Apo tek Allahu xhelalu ala dhe kët nuk keni u të plassosh askujt, as nenchmosh mas, kənd, as për as azja, az bedis kenar, nuk e lut askën gratë njerëzve, nuk nenchmosh për një fore, nenchmosh edhe për ulë për Allahu të mëdho. Kaç? Dhe ngritesh të gëzot të xhelalu ala. A ndai, nautan ngritjeres nota e fitores nota e arritesa pozitiveve të nolta tek Allahu xhela veala dhe katër e kamon edhe gjithashtu për shkak se këtë notë zbret caktimin i Allahut për një vet. Çfarë mm. do të ndodhë për një vet? Allahu cakton këtë ka caktuar para makesh por dhe tashme e zbret right. atë pjesë se dhe... do po u shpërndan me lajkeve urdhat e caktuar çfarë do të bëjnë? Mikailet ja e ja shpërndan furnizimin këti i thotë, për këtë vet, këti i qënkaqë, këti i aqë, këti i aq, aqë, e ndonë dhe të tyrat. Me në kulmautit, e jep listën e atërën që duhet të vdesin këtë vetë të fërën. Ti, këtë vet, këti, këti, këti e mërë shpirët në fërën. Allahu këpër. E të tjera, ti, me nga melekët, këtë vet, e shkatronë këtë vend. Ti, këtë vet, e lullëzën këtë vend. Anë i k Po, hartuat e ardhë mjeni veni. Si e presë, ata njerës përfëndime e këse mbledhje, në qita këtu kuptime duhet të mbledhën, kur ne imi duke pritë natën e katërit. Dhe kur këtë e kemi të qartë, atëherë mundëme që të lidhemi me pytin që e bërëm e hërën. Aisha radiallahu ha, anë ha e ka pytë, Hamedin sa, sa një ka thënë, unë dhe rëgore allahatë. Un e në qëfë se unë e godasë natën e kadrit. E sa e shëtit, nuk është gjithë vetë njëjtë. Po, nuk... i dirguari, sallallahu, a njësën të ka thënë, kërkanën në të tek, 21, 23, 25, 27, 29. Lëdhuni, nuk e kërkuar, së është e shtrajt, në 5 ditë, maksimume. Nëse unë e godasë këtë natë, qëfar të themu i dirguari e natë? pastë mandai i dërguar isozanit se ishte mosafyrn këtë emision. Sa dhëtë ishte shikua, të do të jetë interesant për shikuesit kjo përgjigje. Vërtet. Gjithë do ta shikojnë. Mendoj se do të do të të kalon edhe në YouTube shikueshmërinë, apo gjithë videot e, e, e tjera, pasi është interesim i madh që i dërguar isozan po për përgjigjet. Edhe vërtet, më thënë disi shikues, më thënë që për shkakun në Shqipëri, në një nga qytete Kavaja, dhe jo muslimanët, natën e katërt ajo gjerojnë. Ëm, thonë kjo këtu e kam përjetuar vet për katër vjet rresht, lagja e jo muslimanëve natën e katrit e Agjronin. Dhe kur pyet pse? Sepse ka bërë kët. Do të them, imagjinoni, jo muslimanët, ani ne muslimanë, çfarë të bëjmë në këtë natë? Po, po. Edhe vërtet duhet të ju pitem, thonë, është interesant punë. Inter kur shoqë jo muslimanat, imagjino për ne sa interesant është kjo. Subhanallahu. Në vërtet atara Aishë kur e piti pënga mëresosalla.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 Dvojëti në notën e katërt. Në për tretëm zonë kemi trokitë të ndyrë të shëmtë, dyrë të faljes, në dyrë të rrezikut funëzimit kemi kërkuar për Allahut, dytë shëndetit kemi kërkuar shëndet, në dyrë është ndrysh me kemi trokitë. Tash pothuajse po dërguar sosa mjaft me gjitha. Kur ka marr fond ato. Tashm letje trokitja juaj vetëm në dyrën e faljes. Si ka si kur se ka thënë pejgamberi sallallahu në alajhi wasallam. Kush është përshton trokitën e një derë?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 Kërkoni falen nga Allahu në shtëpiat e juaja. Kërkoni falen nga Allahu në rrugët e juaja. Kërkoni falen nga Allahu në tregjet e juaja. Kërkoni falen nga Allahu në punët e juaja. Kërkoni nga Allahu të tubimi, kërkoni falen nga Allahu në tubimet e juaja. Të gjitha vendet, situatat ku do të gjendin, kërkoni falen nga Allahu. Pse? Qase ju nuk e dini kurrë s'bra të falja. Andaj mirë se ti u godet kur e s'brat, ti u godet kurin duke kërkuar ju. Apo kurin duke kërkuar ju ndaj, tjemi në vazhdimësi në kërkim të kësej faljen. O Zot, ti e fales. E dën faljen, në fal mua. O Zot, ti e fales. Faljen. E, e dën faljen, në fal falj falj mua. Kjo është e që duhet në të shpeshtujmë në mas të madhe. Dhe kjo është kshila e pejgamberi së sëllë me dhenë, grua së ti. Asoj që e ka dashën mësë shumë të nga njerëzit, e ka pasën më të afermë, dhe e ka mësuar atë,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 Më duhet dia të lutur ngaturim e lloxhë levala. Ne kuptojmë se jemi njerës, një i minë arznë lëndë me qarkullimi i gjumë, qarkullimi i ushqimit. Gjithë këto ndikojnë tek ne. Është angazhuar dhe prapë ka një dozë të brengë. Ka një ka ka një dozë të të të të të një rezervë nuk e di se megjithatë nuk e di. Nuk e di. Ata të portë ishin këto. Ai një duksh të dërgori bën tek sot ne s'kimë qenë këtë natë. Po. Por e ka vënë mundin. Ater mund të them se Allahu xhallahu ala pa se të kam uosur ta agjerar ta arris mua Ramazan. Ater padyshum se kjo është një ngushllim për ty si kompenzim për atë që ndoshta nuk e pasmunit arris. Në këtë tekstoj mund të përmendem një lidhje të ngushtë do të thotë mës ksoj që po flasim edhe një rast të interesantë që përmend Allahu xhallahu el Kur'an dhe lidhë me një nga të treguar të tij Musa alaihi salam.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 Allah dhe Allahu ai ta lëntarani. Nuk e mundi më pun këtbot. Allahu na tashum na herat. Por këtbot nuk është e mundshme. Mir po pothuajse mbet një zbrastë tek Musa alsem që nuk u përgjigj. Atë Allahu dhe Allahu ja kompenzoi duke thënë inni stafeetuke. A nuk është e mjaftuar me që të kam zgjedh nga njerëzit besueshëm mua? Që është e mjaftuar edhe për ty. Të gjithë njerëz lakmojn at pozicionin që ti e ke. Unë të kam zgjedhur ti që të flas me ty andaj andaj mbosha boshllukun që po e ndin nevojën që të mshosh mua me këtë që unë të kam zgjedhur ty andaj i si te muslimanëve në qoftë se janë angazhuar e përpjekur por ende ka lakmin zemrëdhënë që është dashma tepër i themi që mboshe kët boshllok me atë që Allah ka zgjidhur ty që ti ti je gati të agjeron që, që ti ti je gati të falësh që ti t'jesh nga ata që kërkon në falin e Allahu gjellëvalen këtë muaj dhe në këto dit dhe në veçantin kërkimin e natës e kadrit nga se, sa nga njerëz dhe Allahu u kalonat e kadrit asë nuk u lëvizin buzë që të temi ozot falin andaj egzistimi i tyre është në ngushtin për neve por kur ata bëhet në ngushtin për neve kur kjo përzgjedhje bëhet në ngushtin për neve atëherë kur neve që e kemi japë në mundë ku ne kemi bardhëshka i mëngazhur por më gjithat e di se kë kë mund mund të jetë i mangët nuk është në nivelin e kërkuar dhe duhur atë besimtarit që të mos zgënijet me të kaluar jo që mos ta humb shpresën e kalorjël lërë nuk guxon duhet ti gjithmonë me shpresë do të gjithmonë të ketë mend të mirë për Allahu salla Allahu koha më ja pranua durimin Allahu ja ka më afal xhenat atëre atzbrastir tash çajaka dashja endin se ka pëlqyer me yol se duhet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 Jo, në në, në gëzon po, në disfëren po, në knaqë po, në bënd të lumtur, po gjitha këto. Në ndizëm në shumë po, nëse Allah në ka zjedur dhe kjo mm -hmm. zjedhe për neve është në gushlem. Mm -hmm. Andaj kjo zjedhe duhet në më tëjvën për dvajzduar të ashtë në të më tutje edhe më tëjvën. Mm -hmm. Edhe më mirë edhe me adhërime më të shumë ta, më të shtuara dhe më të cilësore, ndaj Allah të më dhuat. Slima e xesim Allahu te ndroft, Allahu subheaneh vejnel. Allahu te faloj. Duke ne mundsur Allahu ta kohim përsëri javën që vjen, ndoshta mund të jetë një nat para Bayramit. Te nderuar miq, shkupotemi këtu në fund të emisionit të javës së fundit të muajit Ramazanit me lutjen që ishte edhe në kështillat e profetit ton sallallam për pyetjen çfarë të bëjmë këto 10 ditë në sarim natën e katrit, ishte o Zot, ti e falas e do faljen, më fal mua. Deri javës tjetër. شوف شنو كديس من ذاتيت السلام عليكم ورحمه الله <تصفيق>